Eta hauek erakustenat baiten dute, jende kopurua emendatu dela bosturte, ziperoskalegiuntan. Gorakada ondienetarik bat, endai handute, miarritze eta doni bane luizunen atik, biztan liak galdu dituzte, xe, tasuna klaster. A galakziari tasuna etzen gehiago bultioontan aipatzen, kasu berri bat agertu da, siberuan, montoriko ahontz askunza abatean, ahontz guziak iltzerat behartuak izan dira joan denudako bestetan, txosna da ostatu bat didikizuten urruñako gaztek eriko etxea kontra altxatu zen, gazte horietalik biga polizia tegirat deituak izan dira berriki. Eta nafarroa aezkoako ibaran, ez zuten batzarrik montatu alizan joan denudan autagai faltagatik, azken jana haintzineko hastean egin dute, zerenda bakar bat presentatu da, ea txibildu alderdikoa. Arroa, eta aroa mementoko jakin, sortzi gradoko temperatura barnekaldeuntan, temperatura gurenak amal lau, gradoren inguruan izanen dira, eta euri tarteka iguzkia ere eta ize azkarra gaurko irurgoita hamar kilometro horren ean, unfatzen duela. <risa> Ogoita hamar mila euroko itxuna, do prozadura, tulosako DPSM enpresaren kontra, bayonako uzetegiak erabaki hori hartu du, atzo, dola zaspiurte, suzetateohtako bi langile hiltziren, miagitzen, uro dietan, kompontze egiten ari izirelarik, irugerren langile bat kolpatu zen, lurpeko dietan ari iziren, eta euri uar bortitza egin zuen ere mantzituen, bigizon iturik hiltziren bezala. Ogoita hamar mila euro pagatu beharko ditu behaz, Zuzetatiak, naigabian gabian eriotzea ekeririk, prokuradoreak doblia galdegin azularik. Bestalde parte zibilak ere ordainduak izanen dira, kalte ordainen zata, ogoita mila euro burra sobakotxak, behatzi mila euro anaiek eta irumila euro hiluek. Eta bestaldea abenduaren ogoita behazitik, Lorentza Gimon berriz presondegian da, bagoaz kolektiboak du berria jakinarazten, goiterazteko Lorentza Gimon, Kron, ezin txendatuzko eritasunarekin da urte handan abatuntan, gerotageizkiago eta abendu astapenean, jeneko ospitalera teremana izan zen. Bagoaz kolektiboak dio, angeluar presuaren egoera lagia dela, eta bere lako askatasuna ezin bestekoa dela, bere balintzapeko askatasuna aztertuko duen da iauzia, eldudan hastean, Urteagilaren amala hoian irageitekoa da. Baionako presonegiko zuzendariaren Facebook kondua etzen piratatua, hori erakostela temandu, inkesta administratibuak. Hora ise hurra da, kondu urtean agertu ziren hitz arrasista eta sexistak beriak ziren. Bere lan postutik baztertua izan zen, agertu zirlarik eta gaztigua orai baiestatu izan merlaike. Eta hiperoskal jende edo biztanle kopurua emendatu da 2008 amairurat intze Estatistika Institutuak ateria berri dituen zenbakiak dira, baiona usteitze azparni edo doni bane garazin jende kopurua emendatu balimada, miagitze edo doni bane loizunen, atik kontrakua gertatu da intzageta ia da 2008 eta zorzie artean biztanle kopuruua haitz zemendatu den herrietarik bat hamazazzpi biztanletara hurbiltzen delarik. ehuneko hogeie zemendatu da bost urtez. Uztaritzen ehuneko hamalau has da populakuntza urrunian amairuta erdi eta senperen ehuneko haika. Kostatik, barnek alderago diren herriek irabazten dute ere beraz biztanle kopuruan. Proportzio apalagoetan, baina doa ere biztanlegoa, bidarte, angelu, kanbo, baiona edo garazin euneko iru eta sei artean. Eta estapenean erran bezala, populakuntzak behera egindu biarritze edo doni bane loitzunen. Euneko bostez, miarritzen, mila biztanle galduz eta euneko seiez doni bane loitzunen. Maulen ere euneko lau apaldu da 2018ik 2018ura, eta atarratzen euneko bi. Kopuruak egonkorrak dira aldiz, makea, itsasu, baigorri, lartzabale edo donapaleun. Intzek orain atera dituen zenbakiak dira horiek, bainan 2018 eta 2018 arteko datuak kondutan hartzen dituenak. Honela, iru euntazortzi mila bosteuntalaro goita sei biztan legira, ipar Euskal Herrian. Bestalde duela ogoi baturte desagertu zen, a Galaxia eritaxuna berriz agertu da Sibiroko askuntza batean, aldiuntan ahuntza askuntza batetan, Montoriko errianda askuntza eta ahuntz guziak hilaraziak izan dira eritaxuna laster edatzen dela kotz, maite lopai. Shibioan eitarzun untsa untxa ezagutzen da, zenetak hozadua handi bat izan behitzen, mila bedeatzen eta hiutan hoita hama bost eta mila bedeatzen eta lautan hoita hamar urteetan. Ehun eta hogei bat ardi jaskuntza hunkik izan zien eta neurizorotzak hartuik izan ziene bai eitarzunaen saintzeko. Aldihuntan, ahuntz batetan agertu da itar suna. Nulla ohartu dien erandeiky Arnojt Shëbarna, GDS, Grupë dë Defensa Sanitere i Seneko e Gityurako Ordeskajak. Ahuntz e nxaltzen egin eta jostumat e galtatzen Et Et Ete, ehoasi, eta ordin han erritatata po gelki, Etik gordin handtikzinana jaotsserrkatu zute joa eta heetan analein eta hetan bat ordin unsal galaxia. GPS egtura hau sortu zen departmenti handiala jogei bat urte Eitasuna zaintzeko eta aldi juntane bermanala lana amaiten die, eta etxalte hortako ajuntz guziak egoazik izan di. Joi bejarezkoa denez galtegin de jogu, Arno Echevarnei. Otako shahenet tankilena huaduz. Kushten nizu maneshin nule egiten jen, uh, oi tartsuna bejatsan isi eta bethi badoz e tartsuna. Eta ašbi eta miarnon, oiartinokan ehoik izan tutsu kosatujien tropak, eta horro batu gytutsu shahen, ordinenetako, ez tutsu hua bajsik tropain e eta hala gytutsu gytienik kosatujien. Hebentik goiti, Montuiko jaskuntza gusietan ikerketak egiten hasi eta hebentik hilabete barne, jakinenda eia eitarsuna hedatzen denez edo ez. Alarik ere uste da eritasuna estela edatuko, otz estela lotxarik xartubea gardiaz kunsetan, a tiko rainokoan ez dakite nolas ez elduden Montuiko etxalde hortarata. Horritara ziko dugu, neguko merkaldiak astezken untan hasten direla 6 hasti iraunen dute, otxailaren ama 6 arte, bainan erran behar da, prezio apaltzeak badirela jada da asti untan, negua ez di joan baita, saltegietan neguko arropa initz bada, eta egiten da, komertxantek bere ala merkatzea hundiak eginen dituztela, beren mahasinen uzteko. Urruñako gazte asambladako president eta presidento ordea, Donibarelo izuneko komisialdegirat deitu dituzte, dola somaitegun, abenduaren ogoita iruan urruñako bestetan, elkarteak jarri zuen xosna edo oztatuaren inguruan galdezketatzeko aitorra Odir Dekoral Urruñekoa, sapezak Gastea Asambladak herriko bestetan parte hartzeari hostopoak jarri dizkio hasieratik. 2013ko uda nesaterako Gastea bestetan parte hartzeko baimena askatu zuen eta ukatu zitzaien hala ere bestetan txotna jartzea erabaki zuten. Horrela egin dute orain arte herriko etxearekin elkar ulertze bat izateko borondatearekin beti. 2020ko erriko bestetan eskera berri bat egintzuten. Ez estatua izan zen, txotna jarri eta isunak jasoko zituztelaren laren izan zuten. Jon Elizondo urruñeko gazte asanbladako lehendakaria. dakaria. Komisial entzunak izan gira, gure depozizioa hartua izan da, eta um, abisatu digute beraz, uh, or, ahiskatzen dugula kontrabantzio delako bat, Um, Lauga gen mailakoa beraz bosten gain uh, lau gen maila bosten gain aski altua den kontrabentzio bat egunka eurokoa eta hoez uh, gain um, presidente gisa um, polizearen tribunalert uh, konbokatua izateko agisskua baita ere. Gazte asanbladak prozedura horretatik aratako joatea du. Datorren astean herriko autetxi eta besta komitearen iritzia asaltzea askatuko diete. Galdera simplea izango da, elkarte honen aurkako prozedura judiziala sustengatzen duten edo ez galdetuz. Eta bestalde ego euskalegian langabezia apaldu da joan den abenduan eunta largoita amairu mila eunta berroita amaj presun aziren lanik gabe urte ondarean hain zineko hilabetean baino seionta berroita amaj gutiago bainan iragan urte konduan hartuz ogoi mila laueun langabe gutxiago badira orokorki lujalde guzietan kopurua jautsida Aeskuako Bartzar nagusiko hauteskuniak iragan begi dira abendu bundarian, Uh, lixta bakarra orkestu zuen ea atxe bilduk nagusiak mendi sindikat baten antza dauka Ibarriko instituzioetan garantzia duena da unek uh, kudeatzen baititu lur Kuma komunalak eta erriko etxeekin elker nahitzen da autetxiek ere gugo dituzten proiektuetan batzarrian herrien ordezkalitzaren ikustea eta bestalde mugaz gaindikoa remanen sendotzia aipatu dituzte 2008-an bi aldiz bosak deituak izan ziren lehen aldian zerrendarik ez aurkeztu emaitzak komentatu dauzkigu Josu Echeverri Lopez autitxeak Bakarrik Echeverri eh, López-Autitxeak zerrenda aurkeztu zen. Hortzaz, eh, ba, ginen pixkate beldur, ba, gian pose, jendea animatuko zela boska ematera, zerrenda bat izanik, eh, baina bueno, pose, azkenean emaitza gure ustez frankoenak izan dira, parte arte hauneko goita izan da, bai, beti hori konten izan nilke ezurenda bakarra zela, eta HBildu guagan ira. Zemaitaritan, parte hartzea ondiseagoa izan da, eta, bueno, jaso ditugun bozkak e, balerosan izan dira egunta irro eta lau bozka. E, horrek posten gaitu zen aborreko hautezkundetan, Espainiako H bildu jaso zituen bozkak, hori baino pizkate burxiagoa izan zen, posten gaitu, post, pizkate e, gora egite ez. Badakigu, zenbait jende, Normalki, etxe ebituri, etxe ebituri, posa, boske ez jotinak, ba, orain guen, ba, bai, guri, posa, boske ematen digutela. Den aden orai egina da, behaz, nafagoa aezkoako ibarrak, badu, bere batzak nagusia. Euskalzaindiak bere artsibuen katalogoa egita guztien eskuetan hedattzea erabaki du jonden abendutik, euskal idazle eskualtzaain buruzko dokumentu gutun argazki eta soinuak eskuratzen hal dituzue Euskalzaindiaren gulean. Izbat pilotaz, eskerparetako, xabelketako, segerren eguna, eh, behaz altxale untan diokatuko dena, eta hori eskualeritik urgun funtsian, sorrian diokatuko da, hor Martinez de Iruro eta Resusta, hariko dira, hartola eta harretxabaletaren kontra, horretaraziz eguna, ben, edo urteagilaren seia, pausa eguna dutela ego euskal egiana. Eta, goazela entzina, goiz berri saioarekin ezuekin, Kristof eta Batit, orai jebeako bat nazioarteko berrieri Ipar-Koreak hidrogeno bomba baduela jakinarazido. Entzegoak baikoak izan direla errandute, entzego gunean lurikara bat lokalizatua zuten atzo amerikarek eta japoniarek, jistegen eskalan bost einekoa mehatxu lahi bat xintzoa be japoniak lehen ministroaren arabera eta Venezuelako parlamentoak lehen bilkura egin du atzo. Txaabismoak galdu dituen lehen hauteskundeen ondotik Legebiltzaga eta Madurerren gobernua alderdi desberdinekoak dira, bilhiengo berrik presopolitikoan amnistiak galdegin du saiio mugimendutsua txavistatak gelatik atera baitira, Mauroren legealdia bi .000 emeretzen bukatzekoa oposizioak nahi luke lehenago kargu gabetu. Turkian Fetula Gulen imamaren kofradiaren kontrako hausia. Egun asiko da, Erdogan presidentearen aliatu oia traizioz akusatua da. Estatu paralelo bat plantan ezagiduelakoan, boterearen uzkaltzeko. Baina bereziki presidenteak ez zio barkatzen, bere familia unki duten koruptzio kasu batzu azaleratu izana. Jakin, horren inguran 2000 amalautik unat 1000 sortzion pertsona atxilotuak izan direla. Fetula gulen bera estatu batuetan da mementoan, tane irueun urteko zigora iriskatzen du. Turkiak estradizio galde bat egin adu, orai ertio, beti ukatua izan dena. Eta Katalunian artuk masek ez du gibelerat eginen. Juntz Peltziren buruko auta ukatu ondotik kupek akatz lahia eginduela azpimahatu du Artur Masek eta Bestalde baztehtu du Autagaitzaren ustea, ala ere negoziatzen segitzeko borondatea azaldu du Juntz Pelsik baita kupek ere.